Водночас Вулсі готував ґрунт для звеличення Чарльза, пояснюючи раді, що Англії потрібен новий герцог Сафулка. Проте тепер, коли вже не приховуються наміри англійського короля щодо шлюбу його сестри з Людовіком Валуа, австрійська родина неймовірно розгнівалася. А Річард Лаполь, який перебуває на території Іспанії, ще активніше шукає у них підтримки, щоб пред'явити свої права на спадкове герцогство Сафолкське і навіть розпочати війну. Однак Вулсі поки що тримав у секреті кандидатуру того, хто може стати правителем у Східній Англії. Крім того, двір зараз бентежило ще одне – майбутнє одруження Марії Англійської з Людовіком Валуа. Та звістка вже розлетілася по всьому королівству, і нинішнє розірвання заручен з Карлом Габсбургом, ерцгерцогом австрійським і спадкоємцем Кастильського трону, було лише даниною традиції. Король кинув оком на Катерину, яка сиділа поруч з ним. Вона мала поганий вигляд, дуже схудла, шкіра мала нездоровий жовтуватий відтінок, та голову в громісткому від нашитого каміння п'ятикутному чіпці вона тримала з істинно королівським достоїнством. А те, що вона має такий вигляд, не так уже й страшно. Певно, виною цьому важка вагітність або ж переживання самої Катерини через те, що шлюб мері з Людовіком остаточно зіпсує стосунки Тюдорів з її ріднею. Але Генріх усе одно відчував до неї ніжність і тепло. Щоправда, тепер вони межували швидше з жалістю, ніж з коханням. Зараз він навіть злегка стиснув пальці Катерини, які лежали в його долоні, і залишився задоволений, відчувши потиск у відповідь. Що не кажи, Катерина була гарною дружиною, завжди підтримувала його, навіть тоді, коли їй це було не дуже приємно. Вона не перекинулась ані словом з іспанським послом Карозою, якого сьогодні запросили до двору з неприємною місією бути свідком розірвання заручень, щоб доповісти про це принцу Кастильському. Зараз Кароза стояв без головного убору, згорбавшися і схиливши голову. Це була мить його ганьби, ганьби його володарів. А герцог Холонгвіль, ошатний, напахчений і усміхнений, навпаки, немов символізував торжество Франції. Зараз, коли у Ванстед було запрошено стільки знатних осіб, він навіть зважився взяти із собою Джейн. Адже Генріх, задоволений легідністю сестри, бажаючи зробити їй приємне, дозволив спілкуватися з улюбленою Фрейліною. Він пішов і на більше, щоб поряд із сестрою була людина, що зможе підтримати її. Він викликав з Кента її колишню гувернантку, леді Мех Гілфорд, і був нагороджений радісною посмішкою сестри. Тепер леді Гілфорд стала статс-дамою майбутньої королеви. Зараз вона теж стояла в задушливому сяючому залі, позаду перших лордів – Норфолка, Сурея, єпископів Фокса й Фішера, і навіть Бекінгема, який поспішив повернутися до двору і був привітно прийнятий королем як представник аристократії. Про сварку, яка сталася раніше, ніхто з них не згадував. Бекінгем, тому що був задоволений тим, що захували вискочка Брендон опинився в Тауері, Генріх, бо Бекінгем більше не розпускав язика і був як ніколи шанобливим. А Вулсі навіть натякав, що саме Бекінгем сподівається одержати титул Саффолка І це розважало Генріха Він уявляв, якого щиглика по носі одержить Едвард Стаффорд Коли довідається, що саме його найбільший недруг претендує на цей титул Та зараз Генріх про це не думав Головне – Мері та її заміжжя І ця церемонія була першим кроком «І моя твердість у питанні розірвання контракту з Габсгоргом, говорила принцеса, не є ані забаганкою, ані погрозою, ані обманом, а просто проявом моєї власної розумної волі. Тому я прошу мого брата-короля, а також лордів і примасів Англії бути милостивими і залагодити це питання». Так, вона впоралася просто чудово. І коли поклоном закінчила промову, Усі зааплодували, тільки Мері не посміхалася, вона відмовлялася від одного нареченого, коли вже всім було відомо, що вона обіцяна старому хворому Людовіку Валуа, і, будь на те її добра воля, вона б нізащо не згодилася на такий альянс. Після оголошення розриву заручин було влаштовано гру в карти, показ пантомім та інші розваги. Генріх співав, як завжди, чудово, а Мерія акомпонувала йому на лютні. Їх одразу оточила весела молодь, потім усі влаштували змагання на кращий вірш на честь принцеси. Згодом робили ставки на спаніелів, змушуючи їх ганятися за м'ячами по залі. Було вже дуже пізно, коли королева і літні лорди пішли, а танці щойно починалися. Тільки Богу відомо, чого коштувало Мері витримати все це. Вона вже не боялася за Брендона, вона вірила в Улсі, сама дивуючися своїй довірі, водночас жахом думаючи про майбутній шлюб з Людовіком. Однак продовжувала посміхатися, танцювала у парі з братом, хоча час від часу сміх і ридання стискали їй у горло. Лише увечері вона дозволила собі поплакати на колінах у Гілфорд зовсім як у дитинстві. Дякувати Богу, що поруч була людина, якій вона могла довіритися Ах, мех, як це все жахливо Як би я хотіла зректися усього цього Повернутися у Хоглі, у Сафолк Щоб мною ніхто не розпоряджався Щоб я могла робити усе, що мені заманеться Бігати, дуріти, займатися тисячою нічим непримітних справ, що здавалися мені такими важливими тоді. Порпалася б на грядках, їздила верхи, вудила рибу в рові, підіткнувшись підниці і бовтоючи ногами у воді. Мех погладила її по голові, спробувала розвеселити. Але щоб поруч неодмінно були, Пара-трійка юнаків, які б мліли від щастя, милуючися довершеними ніжками красивої дівчини. Мері все-таки посміхнулася, витираючи сльози, які стікали по щуках. Ні, Мех, не троє, один єдиний, і ти знаєш хто? Леді Гілфорд гірко зітхнула. Та вже знаю і завжди знала. Навіть дивно, ви здавалися завжди такою веселою, безтурботною дівчинкою, і раптом така сталість. Ви ж завжди хотіли тільки Чарльза Брендона. Що за безглузість? Чи злий рок?» Тепер вони говорили без церемонії, не як гувернанка з підопічною, не як стат з дама з принцесою, а як подруги. Тому що Гілфорд не могла не помітити, як зненацька подорослішала мері.